Тепер, поки мої очі не розкрились, ясно відчувала, що чола торкаються живі гарячі пальці, а у ніздрі уповзає медовий аромат свіжоспечених млинців. Крізь зачинені двері долинало чутне подзенькування посуду і шипіння олії на сковорідці. Десь у глибині квартири награвало радіо, давно забутими позивними. Відчула на ногах важкий клубок димчиного тіла. Почувши порух, кішка обережно пішла просто по мені, підбираючись до обличчя. Я вдала, що сплю, але кицьку не обдуриш. Вона дісталася моєї шиї і зручно умостилася, так, як любила. У впадиці між щукою плечем блаженно замуркотіла. Лід цю зворушливу котячу пісню з-під моєї лівої повіки виповзла довга зрадницька сльозина. Потекла на скроню, скотилася у вухо. Я таки була вдома. Зараз відкрию очі і побачу свої довгі коси змії. Худі ноги у синцях і подряпинах. Ципки, такі собі загрубілі, нашарування шкіри на згинах пальців рук, які мене змушували кожного вечора. Старанно терти щіткою у мильному розчині. Побіжу на кухню і розповім мамі, який дивний сон мені наснився. Я розплющила очі і побачила те, що мала побачити. Мої ноги майже упираються у металеві перетинки ліжка, а легке простирадло окреслює контури тіла дорослої жінки. Це не сон. Поглянула на годинник, було пів на дев'яту ранку. Отже, мушу вийти. Невимушено привітатися і зробити вигляд, що в мене купа невідкладних справ. Але я так і не визначилася, як ставитись до моїх господарів у цій непростій ситуації. Певно, буде краще, якщо сприймати моїх відсторонено, як таку собі молоду подружню пару випадкових знайомих. Загалом, Якщо розібратися, так воно і є. Дітям не дано знати, якими людьми є їхні батьки і які вони насправді. Для них вони просто батьки, люди, яким віриш, яким підкоряєшся, яких любиш, без жодних пояснень. Я вирішила абстрагуватися, накинула халат, перехрестилася на бабусину ікону і пірнула у двері, мов, у воду, у нове старе життя. Крізь прочинені двері кухні побачила мою нічну гостю, що сиділа за столом і доїдала млинці. Молода жінка стояла, обернувшись обличчям до вікна, обійнявши себе руками за тонку талію. Помітивши, що я увійшла, Вероніка підморгнула мені. «Доброго ранку!» Жінка повернулася і теж кивнула, додавши «Чистий рушник на правому гачку». Здається, настрій у неї був не кращий. Я подякувала і пішла вмиватися. Прийнявши душ, прискіпливо поглянула у запітніле люстерко. Від напруги цих днів до околи очей з'явилися темні кола, а обличчя змарніло і ніби опало. Треба зробити якусь поживну маску, чи хоча б знайти якийсь крем. Про це я й не подумала а поглянула на полиці. Там стояв крем для рук у скляній плясті і болгарський шампунь «Роза». Я посміхнулася. Для того, аби нормально скупатися і вимити голову, треба буде повертатись у 21-е сторіччя. Я розчесалася і вийшла з ванної. Цікаво, які плани на сьогодні в цієї жінки. Мені варто швиденько перекусити, і ретируватися з хати, підтвердити свою ділову заклопотаність неіснуючим семінаром. Але виходити з дому мені не хотілося. До того ж, не знала, чи зможу взагалі вийти за межі цього подвір'я, адже завжди, звертаючи заріг, опинялася у сучасному спальному мікрорайоні. Буде досить дивно, якщо доведеться цілий день переховуватись за кущами на старому подвір'ї. «Чай будете?» запитала жінка.